От ту якість, я пам'ятаю, я коли вперше давав такі вправи вибрати... Що у вас за питання? Я пам'ятаю, що коли я вперше давав цю вправу, то я боявся, я думав... Та всі ж виберуть оцю якість. Це ж ясно. Чи всі виберуть цей вірш? Це ж, це, ж, це ж ясно, що це найліпший вірш. Правильно? А потім я я іноді прошу, щоб всі там колись з віршами, щоб всі вийшли до дошки і написали свій номер. Всі вибирають різні. Всі вибирають різні. Тобто, це, я це теж те, що мене моя найбільша, як ми кажемо, реалізація, коли я став вивчати астрологію, то, що я зрозумів через кілька місяців для мене було великим откровенням від великим відкриттям, я побачив, що всі люди різні. То до того я думав, що всіх однаково, всіх все йде так само, як і в мене. Так? Потім я бачив, ні, всіх все, всіх все різні. Але, хоча ми всі різні, у Кришна є якості для кожного з нас. Кришна, Кришна для кожного з нас має свою якість, яка, яка нам подобається. Ші Кришна Пагаванакі! Жаран! Ja. Ші Лабрапападакі! Жаран! Ja. Окей. Okay. Тепер ми переходимо до е, наступної групи мантр. Отже, ми пройшли перші вісім мантр. І перші вісім мантр викладають, можна сказати, в основному, самбанда г'яну. Описують, що є що. Що є що. Наступні шість мантр. Ну, і дають нам теж певну е, ідею щодо практики мантра 6 і 7 дають нам практику медитації. Мантри з 9 до 14 описують цю практику з погляду перешкод, перепон на цій дорозі. Які можуть виникнути перешкоди. Я вас подумати про ці 6 мантр дома. Хто почитав ці 6 мантр? Він, будь ласка, рухає. Якщо да, приматери, ви прочитали ці мантри? Так, ні, не знаю. Я питаю, чи ви прочитали ці мантри з 9 до 14? Прошу. Не ж це таке складне запитання. <риклад> так чи ні? Так чи ні? О, ну зрозуміло. Що в моєму запитанні незрозумілого? Не читали. Я ж прохав всіх прочитати з 9 по 14 мантру. Я дуже я розумію, що це моя вина. Я розумію, що я винуватий в цьому. Вибачте, я наступного разу буду. Щось. Не виправдовуйтесь. не виправдовуйтесь. Для мене це саме воно і ви знаєте все. отже, в чому суть цих мантр? В чому суть цих мантр? Хто е, може спробувати висловити здогад? Шлях і є перешкоди. Окей. Це шлях непростий, є перешкоди. Якого типу перешкоди? В чому небезпека на цьому шляху? Так, в чому, в чому небезпека? Можна неправильно зрозуміти. Чому? В чому небезпека? Тобто можна неправильно зрозуміти? Камаха там. Камаха там. Або зрозуміти і неправильно діяти. Неправильно діяти. Або неправильно зрозуміти, або неправильно діяти. Окей. А хто ще міг би в двох словах, в трьох словах сказати, в чому небезпека? Чи ти неправильно інших? Окей, це небезпека. Що ще? Так в чому небезпека? А? Прошу, що ви сказали? Прошу. Мотивація. Неправильно мотивація. Окей, це цікаво. щось сказав. Okay. Okay. <coughs> Давайте ми прочитаємо ці мантри. Всі ці три мантри э в розрізний штуп, і вони дуже схожі на наступні три мантри. Давайте прочитаємо все всі разом. Андам тама праве шанті є ведяму пасате. Тато бхуйвайвате тамо яу виджяамృతха. Аня дева, гур, відя я, аня да гора, відя я, Ітісусрумадхіра нам, є на стад вічачакшиве. Відямча, відямча, я стад тиртва, І отже, послухайте зараз, в чому ж полягає небезпека. Ті, що діють без правильного розуміння, потрапляють до найпохмуріших місцин невігластва. Але ще гіршим є становище тих... Хтось щось обговорює, я не розумію. Якісь проблеми чи запитання... Чи... Це мантра дев'ята. Книжка Ішопанішат. <риклад> <риклад> мантра дев'ята. Отже, ті, що діють без правильного розуміння, потрапляють до найпохмуріших місцин невігластва, Але ще гірше є становище тих, хто плекає. Тут сказано так зване знання, але в санскриті просто сказано знання. Хто плекає знання? Парадокс. Парадокс. Суперечність. Тобто як це так? Ну добре, ті, хто не вігла. Плекають невігластву, добре, вони йдуть в темні місця. Ну, буквально означає пек. А ті, хто плекають знання, буквально там знання. Я у віддяям, Віддя. Ті, хто плекають знання, вони йдуть в ще гірше місце. Як це так? Другий тян. Окей, окей, добре. Добре. Ви е, даєте зразу відповідь, але. Е, Зауважте теж, як і що панішада, як це часто панішади роблять, шокують. Тобто вони у нас в перекладі воно все так згладжено і пояснює, теж так дає, робить все так м'якшим, зрозумілішим. Але насправді у панішада шокує. Тобто те, що у панішада каже, це речі, які шокують. Панішада каже, ті, хто розвивають знання, не розвивають знання, вони йдуть в пекло, ті, що розвивають знання, вони йдуть в ще гірше пекло. Ну так, ну так, послухаєш, потім, ну добре, ну може, хто знає. Читаємо наступну мантру. Наступна мантра каже, мудрі пояснили. Що ж пояснили мудрі? Що одні плоди приносять плекання знання, і що до зовсім інших результатів призводить поширення невігластва. Так чекайте, чекайте. Ми ж тільки що прочитали, що і плекання невігластва приводить в темні місця. І плекання знання теж приводить ще гірші темні місця. А тут сказано, що одні ведуть в одне місце, а друге ведуть в інше місце. Як це, так? Яке знання коментувати? Окей. Відповідь в наступному вірші. Тобто, що ж, що ж нам пропонують? Нам пропонують? Той, хто здатний зрозуміти водночас обидва шляхи. Шлях невігластва і оманного знання, а також той шлях, що веде до трансцендентного усвідомлення. Ви бачите, що, що все ж таки це знання було не так званим, а все ж таки знанням. Так? А також той шлях, що веде до також той шлях, що веде до трансцендентного усвідомлення, я вам не заважаю, я можу, я не заважаю, вибачте, лише той може подолати кругових народження та смерті і утішатися повним блаженством безсмерті. Тобто, спершу, Мантра дев'ята каже, що не вигласувати вниз, знання веде ще більше вниз. Потім 10-мантра каже, що знання веде вгору, не вигласувати вниз, тобто є різні, різні е, цілі. І потім 11-мантра каже, що е, що веде насправді вгору? Як? як? Тільки транс. Одночасно. Одночасно. ні, ні, ні, Одночасно тобто в гору ти підеш, і тоді, коли будеш практикувати і знання, і, Господи Борони, не вигосто. Зв'яляєте? дуже гарно. Сергій, Сергій, Мені дуже подобається це місце. і що панішада насправді, дивовижно. Дивовижно, якщо вслухатись, вчитатися, що, що пані Шада каже, вона, вона недаремно нас намагається шокувати, щоб ми задумалися. Тому що те, що, що пані Шада е, намагається до нас донести, це дуже тонкі моменти, на яких ми постійно спотикаємось. Щіла Правопада, звичайно, пише свої коментарі насамперед для людей, які зовсім далекі від е, трансцендентного знання, які не розуміють, е, навіщо вони живуть, які не розуміють, що треба робити з життям? Що, що мета життя це не економіка лише, а і теж е, пізнання душі, і в кінцевому підсумку повернутися до своєї справжньої природи, е, вільної душі. Так? Тому правопада все так більше переводить, щоб е, займатися віданим служінням, е, станьте на шлях духовного пізнання. Але і що панішада звертається насправді до тих, хто вже йде шляхом духовного пізнання і лякає нас і лякає нас. Будьте обережні. Тому що ви можете йти по цьому шляху і при тому йти неправильно. Ми можемо йти шляхом духовного пізнання, і йти неправильно. Ми можемо... Тобто, від чого застерігає ішопа це від однобокості. Від однобокості. Це класична помилка неофіта, хто тільки став на трансцендентний шлях, це все відкинути. Так? І повністю присвятити себе духовному життю. І при тому, розвиваючи це знання, бути дуже гордим. Як от, Зайцевий е е е сказав, якщо <право> так. Правопада згадує про це <кхух> в своїх коментарях. Можна навіть іти духовним шляхом, і при тому е е розвивати просто гордин. І цей так званий духовний шлях, він буде вести нас вниз. Намість того, щоб вести нас вгору. Цікаво? Страшно? <реш> Дехто так задумався. Страшно, чи не страшно? <реш> Жить, не страшно. Окей. Це, це от езотерична суть цих мантр. Те саме говорять, наступні, наступні мантри насправді ще навіть гостріше, ніж тут. Наступні три мантри, ще навіть гостріше ставлять це питання. Наступні три мантри кажуть той, хто, то, хто поклоняється Абсолюту, і той, хто поклоняється Неабсолюту. Ми про це будемо говорити завтра. Поки що повернемося до цих мантр. Є якісь запитання? Поки що? Прошу. Як це виглядає на практиці? Дуже хороші запитання. Хтось хотів би спробувати відповісти на це запитання. Як виглядає на практиці застосування цих трьох мантру? Я прошу слухайте всіх. Будь ласка. Я, я перепрошую, я бачу, там якась дискусія завдає. Ви можете, будь ласка, вийти і проводити її ну, там ззовні? з правильними умовами. На перших <потре> і, і коли ми доводимо те, що ви вірите, що е, ви дуже щасливі, починаємо е, виставлятися. Пишемо найпершу і найважливіше, і, і... приходиться нічого страшного не відбувається. Не biết, що Але нічого страшного не буває. У мене є спілкування зібраною, у у мене є те, у мене є. що Може розвиватися лицемірство, може дуже часто, коли він розслабляється, росте гординя. Я думаю, що... Дуже дякую, дуже, дуже глибокий аналіз. Це, це дуже правильний аналіз. В даному випадку, що в нас є Відія, а що, що в нас є Відія, що є Авідія? Повторення мантри і уникнення образ. Що в нас є відя, що є Авідія? другими. Це коли є різниця. А коли розвиток, так званий розвиток знання веде ще в... до гірших наслідків, це От те, що Чита Харіпра дуже гарно проаналізував, тут від'я або розвиток знання це якраз буде повторення мантри. Так? А від'я? Від тут? А від Ні. А тут? Це робота над образами. Робота над образами. І от коли ми просто повторюємо мантру, але не працюємо над образами, не уникаємо образ, не, не поліпшуємо свій характер, не, не стежимо за своєю поведінкою з іншими, не, не очищуємо своє серце від анард, то що відбувається? Тобто коли ми не дотримуємося е, рекомендацій одинадцятої мантри, робити і те, і друге одночасно. Віддіо, я віддіо. Тобто розвиток знання і роботу над невіглаством розвиток знання, повторення мантри, робота над невіглаством, це робота над анартхами. Так от, якщо ми просто повторюємо мантру, просто розвиваємо знання, не усуваючи анартхи, не працюючи над а, а, образами, не а, працюючи над своїм характером, тобто над невіглаством, то, що відбувається, ми стаємо лицеміром Ми стаємо лицеміром і хоча ми прикидаємося, що, що я е, е, е, е, е, релігійна людина, насправді ми не досягаємо Ми про це поговоримо завтра. Що це за певні місця? Це дуже цікаве питання. <кхід> І ми це бачимо навколо себе. Скільки є релігій, які розвивають, так би мовити, знання. Але в них немає цієї другої половини, роботи над невігласом. Тобто очищення характеру, очищення від гріхів, очищення поведінки, дотримування певних релігійних принципів, чистоти. І що, що ми бачимо в результаті виникає? Виникає якась псевдорелігія, яка е, в, в, тільки завдає шкоди. Наприклад, е, більшість аналітиків згідні, що, більшовицький переворот в Росії, що в більшовицькому перевороті в Росії великою мірою, мірою винувата церква російська. Дуже великою мірою винувата церква. Чому? Тому що. Е, втративши свою чистоту, втративши свою, е, своє вище призначення, ставши просто на, службі, на службу е, державі, ця церква перестала бути авторитетом для народу, для людей. Вона перестала кликати людей до, вищого, е, до вищих цін, вона перестала допомагати людям працювати над справді е, свої, своїм серцем, над своєю душею і ставати щасливими в духовному житті. І тому... Не було не, не було ніякого захисту від проповіді більшовиків. І тому е, е, священники були одними з першими, кого палили е, чиї убийства, палили ці е, селяни російські, як, як, як це не дивно. Тобто е, вони е, знищили, вони запропастили дуже цінну ідею релігії. Тобто е, в результаті такого карикатурного дотримання релігії, такий товстий піп, який з бородою, то який думає тільки про те, щоб, це як мені один віданий з Сербії казав, що в них є жарт, що йшов мужик по вулиці, не по вулиці, по дорозі, і дивиться, в річці топиться священник. І Він підбіг і став кричати, «Отче, отче, дайте руку!» А той… і не дає руки. Каже, «Отче, дайте ж руку!» і тоне. Тоді може подумав. «Отче, візьміть руку!» і... а, а, Взяв руку. Тому ясно, що релігія втрачає авторитет. Тобто так і, і люди встають, тобто взагалі втрачають віру в будь-яку релігію, втрачають віру зовсім в Бога. Тобто така так звана релігія розвиток знання, практика молитви, так? начебто хороші речі. Але результат цього ще чорніший, ніж просто невіглас. Ще гірше, ніж просто невігластво. Тому що якщо людина просто невіглас, просто п'є, ну, то всі бачать, ну от п'є нічого хорошого в цьому нема. А коли людина розвиває так зване знання, не працюючи одночасно над анартхами. Не працюючи одночасно над невілостом, то вона е завдає ще більшої шкоди. І собі, і іншим. Ось про що говорить пані Шат. І ми не повинні думати, що це нас не стосується. Це стосується нас теж Цікаво? було вони Це не проблема. Як вони їх використовували? Як вони їх, до чого, що вони робили з цими коштовними? Нехай вони будуть. В Індії теж найпрекрасніші храми в, ну, тобто, найпрекрасніші будівлі це храми. Так. Тобто суть не в багатстві. Як вони це використовували, Як вони жили з цим багатством? Що вони робили з цим багатством? Ось чому запитання. Окей. У них повинно бути багатством? Щоб... Бог багатий. Бог багатий. Він не бідний. Але що вони роблять з цим? Як вони, як вони живуть з цим? Окей, добре. Ми можемо подивитися, як Правопада описує знання у своєму коментарі. Тобто те знання, яке веде в темні місцини. В дуже темні місцини. Що це за знання? Правопада дає три пояснення. Ці три пояснення, хто, хто читав цей дев'ятий. Коментар. І хто може нам сказати? Що, які, які пояснення правопада дає цьому небезпечному знанню? Як правопада пояснює це небезпечне знання? Можете казати, не чекаючи, поки я виключу. Хоча. Б. Якесь пояснення, як правопадо пояснює це знання, яке веде в пекло? Тоді друзі, що вас той починає знання вправді. Ну, Хіба це веде в пекло? Ведова дарата, окей, це одна категорія. Що це хто такі веде вадарата? Не зрозуміли Тобто вони покликаються на веду, але неправильно розуміють. Як вони їх розуміють? Економічний розвиток. Тобто, релігія, щоб, щоб жити щасливо бути. Так, щоб бути багатим, Бог пошле тобі здоров'я, гроші. Веда-веда-рата. Тобто, як називаються такі люди? На санскриті. На санскриті. Ми говорили про три категорії. Кармі. Правильно, кармі. Дуже добре. Окей, значить, оце, оце от це знання. Іна правопада пояснює в трьох категоріях. В коментарі. Значить, ви згадали тут про другу категорію. Кармі. Або ведавадерата. Ведевада, які приймають, які прив'язані, начебто, до вед. Називають це послідовниками вед, але їхня мета це просто гроші. Благочестиві люди. Люди благочестиві. Вони правильно йдуть до грошей. Так? Вони згідно з, згідно з ведами. Але, але це єдине, що їх цікавить. Добре. Які ще категорії правопада описує цього так званого знання? А? Мудги і г'янь. Окей, це ще дві категорії. Отже, мудги, як ще мудги називаємо, можна назвати на санскриті мудги, тобто віслюки. Якщо говорити з погляду карми, тобто, карм, ми говорили про три категорії, там була в нас вчора карма, вікарма, і Акарма. Правильно, дуже добре. Значить, ці, що просто працюють заради грошей, вони не думають ні про яку релігію, просто працюють. Вікарма. Вікарма. Дуже добре. Значить, це Вікармі. Тобто, люди, які не зупиняються навіть перед гріхом заради грошей. Вікармі. І, тобто, правопада а, описує матеріальну науку. Матеріальна наука. Він каже, ці люди... Винаходять атомну бомбу, ці люди винаходять масу всяких речей, речей, які призначені просто для гріха. Угрокарма. Матеріальна наука. Тобто це знання. Це дуже велике знання. Тобто, ну, от у нас комп'ютер, тут у нас електрика, тут у нас дуже багато. Для цього всього потрібно велике знання. Але як вони використовують це знання? Що вони досягають в результаті цього? Як вони використовують електрику? щоб ціло ніж сидіти в казино. Куди вони йдуть? Як вони використовують комп'ютер? Чи інтернет? дивитися порносайти. Я пам'ятаю, я, я колись був вражений, прочитавши, що це було років 7, тому я не знаю, яка зараз статистика, але була статистика, що 80% користувач... часу в інтернеті люди проводять на порнографічних сайтах. Ну це, це ясно, що там. Тобто, тобто так, так, зване, так, зване веде, так зване знання веде ще темніші місця, ніж невігласно. Так зване знання. Тобто, якщо раніше, щоб осквернитися, то треба було постаратися. То зараз це можна зробити от тільки так. За одну секунду. Навіть випадково. Там, ти іноді шукаєш якусь програму і, і воно просто тобі лізе. Ти не хочеш, а, а воно все одно на тебе лізе тобто матеріальна наука, гріховна діяльність, знання, знання, але знання вікармічне. І останнє – це так звані так звані акармі. Так звані акармі, акармі це ті, хто прагнуть до звільнення, свободи від е, рабства матеріального буття, і вони що роблять? Вони проголошують себе вони кажуть, я Бог, я Бог. Теж для цього треба велике знання, тому що справді ми всі Бог. Так? Ми всі частка Бога, ми всі пов'язані з Богом, ми якісно єдині з Богом. Але вони кажуть, що, ні-ні, це все так, але от Кришна це має. Я Бог, а Кришна це має. То тіло Кришни це має. Тобто ці люди, вони ще, ще більшої шкоди завдають іншим, і ще більшої шкоди завдають собі. Тобто всі три категорії – це знання. Але знання, яке дає їм ще більшу шкоду, ніж, ніж було б невігласно. Це правопад пояснює ці три, цей, цей парадокс, як знання може завдавати ще більшої шкоди, ніж, ніж незнання. Але навіть, навіть духовна діяльність може теж завдавати шкоду, якщо там немає цієї другої частини, про яку ми говоримо. не ображають Кришну, вони не заперечують духовну форму Кришни. Вони просто вважають, що ліпше розчинитися, але вони не кажуть, що Кришна це має. Ну, вони не чинять образ, і вони не можуть досягнути справді зв'язку. <рес> ні, ні. Окей. <ні. рес> це те, що стосується мантри 9-ї. Тепер, що стосується мантри 10-ї мантра 10 запроваджує дуже важливу тему. Гуру Парампору. Послідовність вчителів, манцюв вчителів. Тут Ішупанішад каже, і ті шушрума. Ми, почу, ми так почули. Ішопанішад, яка є найвищим авторитетом, яка є ведичним писанням, сама каже, ми почули. Вона сама покликається на інші авторитети. Тобто, найвищий авторитет сам показує важливість спиратися на вищі авторитет. Тобто, якщо Панішат не каже, я думаю. Він каже, ми так почуємо. Тобто, вона показує важливість парампори послідовності вчителів. <кхем> вчителів. І а, тут ціла правопада дає дуже цікаві коментарі. Він наводить 18 якостей, 18 елементів знання, 18 практик знання, розвитку знання. І дуже багато говорить тут про гординю, або про смирення. Тобто перший елемент знання правопада пише, це навчитись шанувати інших. Натомість це не вігла, це один результат. Те, що дає один результат знання. Тобто знання означає повагу. До всіх. Інших. Правопад не сказав, навчитись шанувати інших саду, чи шанувати інших чистих відомих. Він каже, навчитись шанувати інших. Хто такий інший? Інші – це всі, хто не я. Правильно? Всі, хто не я, їх треба шанувати. Кожного є за що шанувати. Навіть... навіть Демонів, в демонів є щось, за що їх можна шанувати. Кожен має в собі щось І це знання. Натомість невігластво, правопаде писує, каже, структура сучасного суспільства дозволяє навіть дітям вважати себе самодостатніми і не шанувати старших. Університети стали, так би мовити, лише центрами невігластва. Чому? Практикують відкарміння. Відкармів. Не говорить про Бога. Пише, Розробляють винаходи новітньої смертоносної зброї? Тобто покликав знання, яке повинно принести щастя і легше життя, воно приносить все більше і більше страху в цей світ і е, хоча ми намагаються на створити ілюзію, що воно стає легшим, воно стає все важчим і важчим. Це швидше і швидше, все більше, більше треба працювати. Okay. Але знову ж таки, брак поваги. Брак поваги. Вся сучасна парадигма — це е, дарвінізм. Вона вся спирається на дарвінізм. І в чому, що, про що говорить Дарвін? Еволюція. Що означає еволюція? що кожне наступне покоління ліпше за попередньо. Тому, чисто логічно, це означає, що діти мудріші за батьків. Правильно? Еволюція. Тому за що їх поважати? Вони старі, це, це взагалі динозаври. Тому за що поважати? Вони відмирають. Більше того, більше того на, чомусь, на який принцип рухає еволюцію, який принцип? Який закон рухає еволюцію? Чи принцип? Виживання, Виживання кого? Сильнішого. Отже, я повинен по головах всіх, по головах, бути сильнішим за інших. Правильно? Правильно. Ось. Це, це природний, логічний висновок цієї теорії. Тобто це, про це ніхто не говорить. Але це та теорія, яка, на яку спирається вся сучасна культура. То якщо її довести до логічного висновку, то треба просто ну, виходити і по головах, по головах ставати сильнішим за інших. Правильно? Тому що це принцип еволюції. Це принцип прогресу. Хоча, якщо ми подивимося, то насправді, насправді природа розвивається не за рахунок суперництва, а за рахунок співпраці, за рахунок гармонії. Все, що, все, що, відбувається, все, що позитивно відбувається навколо ну, нас, відбувається завдяки гармонії завдяки не суперництву, а співпраці. Неможливо без співпраці не робити, зробити нічого. Війни тільки руйнують, будують тільки гармонію, тільки співпрацю. Таким чином, це от теорія, це так, так зване знання, це те, що ви, насправді невіглас, є невіглаством. Але люди дуже пишаються, дуже горді Навіть зараз, eh, тобто це, це була економіка ще якогось там 19 століття про конкуренцію. Eh, економіка ХХ століття eh, вже спирається на якісь далі досягнення, які eh, вказують на те, що треба знайти свою нішу, eh, щоб не, не, просто, не просто повбивати всіх, eh, ну, якщо тут довести до логічного завершення, повбивати всіх конкурентів. Eh? А навчитися знайти, заповнити те, чого не дав конкурент. Навчитися співіснувати. Це, я вже забув, як тих всіх економістів слави, йому, йому Нобелівську премію дали за цю, за цю теорію. Знову ж таки, вона збудована на співпраці, а не на конкуренції. Тому що інакше це от 19 століття з періодичними економічними кризами, як вони називалися, перевиробництво чи періодичними кризами. ХХ століття, ХІІ століття – це вже принцип співпраці. Як навчитися співпрацювати з іншими. Доповнювати. Знаходити свою нішу. І висновок. Отже, якщо сказати так, знову ж таки з погляду Всієї Ішопанішади взагалі загалом, то віддя і авіддя це карма і Гіана. То знання і невігластво. Знання це Гіана, розвиток знання, духовне знання. Відія це А Авідія, розвиток невігластва це а, карма. Тобто <кхм> діяльність потрібно і те, і друге. То ми повинні і розвивати знання, і втілювати його в практику. Повинні практикувати. Тільки тоді ми досягнемо успіху. Я вам наведу простий приклад. Тут, наскільки я знаю, є музиканти серед нас. І я пам'ятаю, я якраз перед лекцією прийшов в пані Шаді, колись в одному храмі, в Любляні, в вийшов в інше приміщення, побачив, що там Відений сидить і грає нам рядам. Тум-тум-пум-пум. Що він робить? Що він робить? Практикує. Практикує. Так. Практикує. Знання у нього вже є. Тобто мантру, тобто цю от, цей ритм, він вже знає. Але, якщо він не додасть до цього знання практики, Воно марне, воно нічого не дає. Нічого не дає. Так само, наприклад, ви можете мати ноти. Так? Знання є, ось ноти, ось перед тобою ноти. Щоб цього досить, щоб зіграти твір. Це треба, хіба що ти перед тим дуже багато вправлявся. А так, треба відпрактикувати, від повправлятися в, в ці речі. Так само і зі всім. З одного боку потрібне знання, з другого боку потрібна практика. Коли є і знання, і практика, тоді ми можемо досягнути досконалості. Тобто потрібен синтез, поєднання одного і другого. Це, звичайно, дуже велика тема, дуже цікава тема. Ми ще будемо завтра про це говорити. Баладев, як Баладев від Ябушан це пояснює. Каже, що знання — це знання про душу, а це знання, яке теж потрібне, — це та садгана. Це садгана — це та робота, яка приводить до досконалості. Тому що в чому полягає робота? Робота полягає в тому, щоб усувати бруд із свого серця. Як тут в одинадцятій мантрі сказано. А від'яя мрітюм тіртва невіглаством ти подолаєш смерть. А від'яя мрітюм смерть, ти подолаєш. Від'яя амрита машнати. І тоді знанням ти здобудеш нектар. Безсмертності. Нектар амрити. Тобто невіглаством, що означає невігластво? Це означає брудна робота із анардхами, брудними анардхами. І цим ти подолаєш смерть. Цим ти подолаєш те, що тебе стягує в матеріальний світ. Ти відкинеш перешкоди. А позитивним знанням, позитивною стороною, розвитком знання, ти отримаєш разу, як був я так Цей смак, нектар стосунків з господом. Тобто потрібно і те, і друге. Шила Пропада наводить геніальний приклад в своєму коментарі. Це приклад Гарячки. Він каже, що наш матеріальний розвиток цей епохи – це гарячка. Ми просто намагаємося підняти вище, вище, вище підняти температуру. І температуру треба збавити. Це, всі, це духовний, духовний поступ. Так? Менше вкладати енергії просто в матеріальні речі, але згадати теж і про духовну сторону життя що матеріальний розвиток нікого не зробив щасливим. Ніколи. Ніхто не буде щасливим просто економічним розвитком. Взяти найрозвиненіші, найрозвиненіші країни економічно, Японія, це взагалі, це, це як інша планета для, для нас. Ну, повністю. Швеція, вона тривалий час, вона вважалась першою у світі за соціальним, соціальним забезпеченням і рівним життям. Найвищий рівень житті самогубства. найвищий рівень самогубства у світі. є все. Там не треба працювати. Там, якщо ти алкоголік, тобі дадуть квартиру і кожен день буде привозити горілку в Щоб ти не йшов не бивав, не крав, сюди собі в квартирі пий горілку. Нема проблему. Не треба працювати. Ні на шпиці, не ножпитати, не працює. Нічого не треба. Тобто немає людей, які б ну, тобто, страждали економічно. Найвищий рівень самогубства вони не можуть жити. Вони страждають, не хочуть, не хочуть жити. Економіка ніколи не вирішувала проблеми щастя і страждання. Ніколи. Без, без цієї другої сторони, без духовності. О, значить, треба знижувати цю температуру, так? Тобто, не вкладати всю енергію у економічний розвиток, а вкладати частину енергії, велику частину енергії, в духовний розвиток. В роботу над серцем. Вчитися віддавати. Не просто економіка брати, брати, брати. Вчитися віддавати. Але, Прохма пише, це не означає, що ми повинні довести температуру до нуля. Каже, там, коли в 42 градуси, це, ну, вже білок згортається, людина е, помирає. Треба. Але це не означає, що треба довести до нуля. Коли збивають температуру, її ж добивають. не до нуля. Коли ну, вона доходить до нуля, все, це вже морг. Він вже нічого не може робити. Це Бахтєвно так от пише, що без матеріального тіла, тіла ти не можеш виконувати відонеслужіння. І вчора, чи коли це вчора, що, що привід не може виконувати служіння, тому що розум, це голий розум, нам потрібне тіло, тому ми дбаємо про тіло, ми завтра Ми дбаємо про тіло, ми його годуємо, ми дбаємо про соціальні зв'язки, ми дбаємо. Ми ж бачимо, якщо, іноді, якщо ми нехтуємо соціальними зв'язками, це врешті-решт потім заважає нам і у відданому служінні, що ми нехтуємо стосунками з іншими. Якщо ми нехтуємо підтриманням свого матеріального тіла. І буває так, що віддані в зайвому ентузіазмі. Вони просто там, перестають спати, перестають їсти правильно, перестають бати про тіло. І вони повністю викладаються в відданому служінні. Це дуже гарно. Але через 15 років вони не можуть нічого робити. Вони стоять інвалідами. Ну, і все, іде віддане служіння. Все. Ну, тобто ясно, що Віддоні служіння не мають перешкод, не все одно виконують віддоні служіння, але не в, тій, не в тій мірі, якій хотілося би. Тому, що і що пані Шад радить, це, от, власне, ця серединна дорога, це серединний шлях, синтез обох. Тобто, температуру не, щоб не зашкалювало, але і не до нуля. Знайти рівновагу, знайти правильне поєднання. Гаррій цікаво? Ми ще про це будемо говорити. Завтра ви тим часом подумайте. Подумайте, що можна розписати на одну сторону. Складіть цей список кожен. Що таке віддія із завтрашнього списку? Що таке поклоніння абсолютно. І з другого боку, що таке авідя або поклоніння не абсолютно. То всі, всі можливі синоніми, всі можливі прояви у нас в житті. ]MM. і не тільки у нас. І можете також поговорити про синтез, що є синтезом. Тобто карма 네. yeah. yeah. okay. — це означає, я просто буду насолоджуватись, гіана означає, я все відкидаю, а бакти — це синтез. Я все роблю, але не для себе. Я все робимо але не для себе. Окей, дуже дякую. Я вже вас на 10 хвилин затримав. Гари Кришна! Гари Кришна! Кришна, Кришна, Гари-Гари! Гаре раму! Гаре раму! Рамо, раму, Гаре гари! Привіт, будь ласка! Сверені поклони. Ванчикал потерюся кріпосним добеєвичам. Паті та нам була найвиважніша на вибірному номаху.